Errandezagun, edo zehaztuko dugu, ere zer egiten duzuen egur horrekin, beraz, mendibetik pasako direnak, oartuko dira, beraz, egurra dela uh, sukatzen, idortzen, uste dut, bi maneretean saltzen duzuela egurra, etxean partikula rentzat, beraz, tximinean erretzeko, baina nere egur uh, puskatua, hori uh, gerotageago ere, bero gailuetan erabiltzen dena, hori ema enten duzuela entasuna uste dut? Bai, hori da. 2000 eh? eta ama 2-an espanistron egin ginen uh, ikerketa bat, jakiteko zoin egur motabaleatzen zen, eta noz ziren erabiltzaileak. Hortik atera ziren uh, bi erabiltzaile motabazirela, Zukaipatzen duzun bezala, etxen e, egurra erretzen dutenak, beraz horiek simindeietan, eta horiek dira egur, e, egur puskak usaian agertzen diren bezala. Eta atxemandugu bazirela ere e, beste erabiltzaile batzu, horiek berogailu gotioar batzuekin e, ara, martxantzirenak, geienak enpresak dira edo baita ere... E, Eri elkargotan baliatzen diren berogailu sistemak, uh, berotze sistemak. Eta beraz horiek, uh, martxan dira, egur sehekatuarekin. Eta gure helburua zen, ahlo horretan, uh, piskabat gauza berri bat proposatzea, hemen uh, lekuan berian ez da sobera garatia, eta baginakien pista onbat zela gure garapenarentzat. Prezeski, uh, Laster, uh, muntatuko da hemen uh, berogailu uh, kolektibo bat, uh, Garazi Baiguriko Eri Elkargoak ere bantzuen proiektua, eta uh, Laster beraz, hizpurako uh, Lurro Fundazioa, uh, Donibane Garaziko beste uh, erretretatxe bat, eta Pizina, uh, berogailu uh, berezibatik emiriko dira, egurarekin, zuek hortan uh, sartu zirezte, zuek duzue furnituko uh, egur hori. Bai, eta egea erran bi proiektuak eh, paraleluki montatiak izan dira. Alde batetik, erri elkarguak bazuen nahi hori eh, energia berrizagarrian bultzatzeko. Eh, 2000 eta amekan sartu zen eh, T-Post desmartxa batean. T-Post nahi du eh, energia positiboa lortzen duen lur bat. Eta eh, desmartxa horren gauzatzeko. Basakien, e, denbora berian, guk gure empresa montatzen ginela, beraz, e, bi gauzak paraleloroki, e, ala, intzinatu dira, eta, ebe, aurten gauzatuko da, zuke ganduzun bezala, e, garazi eta izburaren artean sortzen den e, berotze sistema, beraz, guk orrenituko dugu, e, lekuko egu garekin. Hoak gaitezen, sugara gaida hemen behar ezkoa izan den egur guziaren furnitzeko? Bai, sugarai gaida eta sugarai baino gehiago, jakin behar da lekuko oianek e, furnitzen aldutena behar den egur guzia. Xantza dugu hemen lokalki, ukaitea energia bat, berrizta dena, eta beraz denbora luzean eta epe luzean erabiltzen aldena, eta gu bakarrik sortu dugu horren erabiltzeko tresna bat, ara, ez gehiago. Berazzuk ertzen duzun bezala, hua jo hartzen algira uh, pixka bat uh, volumen aldetik, eh? iratirat igaitean gure, gure enpresa entzinetik pasatzen diren jende, ikus dezakete gure, gure aterbepian, uh, ekristoen egurra sartu dugula, uh, jakin behar da memento honetan seie hon tona bat direla, eta eta um, hori dela, pre-pes, gure urteko biherenen behar. Uh, behar bada beste batzu ere, beldurtuko dira egen, ez? Mozten most, dituzteak bolak, dena moztu, moztu, istantez dugu, oianik izanen iratin. Orgere bada, atera bide bat. Uh. Bai, biztan dena, ez da, pentsiaik egen beldurtu behar, uh, gure languziak uh, egiten ditugu uh, bi organismooren interventzioa eta gero. Uh, publiko mailan UNFA denek ezagutzen duguna eta uh, oian privatoetan bada beste egitura bat CRPF, en la française Centre Régional de la Propriété Forestière, uh, ala egitura horrek baditu animaltsa ilebatso lurraldean direnak eta uh, beren diagnostikoa egin, egin eta guz hartzen gira eta egtendut e, bizikin pohtantabaita guretako, diagnostiko hori gabe ez dugu deus egiten guk sugaraiekin. Beraz, e, ara, gure helburuek etarik eta gehiago gure baloretan da e, oiana luzerako kudeantza batekin e, e, garatzea eta beraz ez gira sartzen oianetan diagnostiko horiek egin gabe. Beste gauza bat, uh, egu jarrikin uh, berotzea, um, ez kutsakoja, ekologia uhatz bat da, edo alderantziz kutsatzen du zen, eta delari kala ala ere ekea botatzen du. Bai, bizten dena, erretzen eh, delarik hori ez da, da gozde behar, kea botatzen du, e, baina, jakin behar da e, karbono aldetik egurrak duela bilan onena. Beraz, e, egurrak du karbono gutienik botatzen eta airearentzat zat eta ingurunberaren egurra da energietan oberena. Ara behaz, sugaraiek emaiten du eskualde baten dinamikaren adibidea, nola herritak multso batek sortzen alduen ekonomia bat lekuan lekuko mozkin batekin edo produktu batekin. Entzule batzuek nahi badute beren eskualdean ere holako zerbait ere eman, zer kontxelatuko zinuke, zer behar da sohtu erian baitan. Bon, uste dut, wai, ala, badu, uh, zazpi urte pasa, istante sortzi urte, ari gire lagu gure xokoan, gure pentsaketetan eta azkenean gure egitura gauzatu dugu. Uh, uste dut, wai, badu gula errezeta, uh, badakigu ap aprepeas ze egin eta nola egin eta ze egutegitan ere. Uh, gure helburua astapenetik etzen kristoinen presa sortzia eta uh, eman dezagun eskualegi guzia edo, uh, edo departamendu guzia ara, gure menpe izaitia gure helburuetarik bat da ere gure modeloa beste gunetan beste ergarai bezalako ibaretan uh, plantatzia edo bikoiztia eta beraz balin badira beste lugalde edo errialde batzutan bezala lanian izan nahi dutenak biztan dena gurekin arremanetan sartzen aldirela eta pozik zinez plazerekin joan engira enganat informazioa emaitea Anartean parteak errosen dira ere sugarai sustengatzeko beraz horretaraziko dugu elbidea 6xugarai abildua Bereskertuko zaitugu, peio eta hain zinasegi bergisana. Mila